«Чуєте, Марію? Роками нікому це не казала, а тепер вам скажу, бо можуть мене скоро віднести поза Йорчиху. То так з гріхом і лишуся. Якось то вже буде з пара років, несу молоко до невістки. Тої псячої кістки найшляк її штрафить, як вона дитину по нехлюйськи обходила, не мала би приплоду більше ніколи. Іду вздовж цвинтаря, а вже вечоріє». А я зроду боялася цвинтарів. Іду борзенько, під ноги дивлюся, Та отчинаш напросяк кажу, Аж чую від довбушевої могили, А ви знаєте, вона якраз у самому ку Кутикови. При самій дорозі нечиста сила говорить, Людським голосом говорить, Та страшним таким, та грубим таким, Як би ведмідь крізь не дерся. Слухайте, жінко добра, я, як ішла, так і звалилася на стежку. Сила мене лишила ні встати, ні крикнути. Та й то ще не все. А поміж могилами, аби так здорова була, гуляє Мара у людській подобі. Біг Боже, ніби на весіллю гуцулку гуляє, крутиться, руки тримає широко, спідницю догори підфідькувується, «А голос, Боже, милосердний, такий, якби з півниці виривався. Та все, тату, каже, тату. Я вже думала, що розум мене покидає на віки. То як почала поклони бити, та хреститися, та хреститися, аж тут з цвинтерної брами виходить солодка Даруся. І така якась чудна та дивна, і така похожа на, на оту Мару, що я кажу вам правду, Марію, уже й не зрозуміла ні». «Дві, ні, три, хто з нас дурний, а хто розумний?» «Якби не знала, що вона не вміє говорити, то согрішила би на неї, Марію. Най Бог мені простить, пригрішеннє моє!» «А все від того, Варварко, Люба, що ви не сподівалися цього року, та й на невістку грішете. Ото Бог вам посилає знаки!» «Ай-ай, Марію, що не сподівалася, то не сподівалася!» Так меніся получило. А солодка Даруся уже хіба, що поза Йорчихою заговорить. Гріх на каліку грішити, варварко срібна. Вона так старанно приховувала, що вміє говорити, що часом сама не вірила у протилежне. Замикала двері, завішувала вікна, двома пальцями витягувала язик, брала дзеркало і дивилася-дивилася, ніби чекала, що слова самі підуть з горла пішки. Язик був довгий, червоний. Даруся сіпала туди сюди ні звука. Якось серед ночі силою пробувала говорити. Щипала себе за шкіру. Шкіра боліла. На ній лишався сенець, а мова не верталася. Навіть гукати, як колискова дитина, не могла. Тоді вона своєю слабою головою зрозуміла, що мова їй вертала у рот лише тоді, як вона провідувала тата. Та вона боялася ходити до тата часто, а раптом хтось вислідить, донесе, що вона і не німа, і не дурна, і не солодка. Для Дарусі це страшніше, ніж напади болю. Хай дурна її довбня болить, розколюється, але мову не вертає ні за що. Вона не вміє жити між людьми зі своєю мовою. Люди самі її і відучили говорити, то хай терплять німоту. Вона ж терпне їхнє дуренство. А тут, на цвинтарі, тато розумів Дарусю і розказував їй, розказував, як жити, терпіти, не згадувати, перед людьми не соромитися, прощати навмисне і ненаумисне зло. Вона тут усе розуміла геть чисто все, до найменшої дрібнички, а вертала домів і все розліталося, ніби висохла соснова шишечка. І великий чорний сум знову побирав її голову. І тоді вона сумнівалася, а може й справді дурна? Не солодка, а лише дурна? Бо як тільки вертала додому, тато приходив у сни і мучив Дарусю несамовито. Цілу ніч стояв на дверях, не переступаючи порогу, чорний, неголений, обдертий, з простягнутою рукою і просив молока. Вона хотіла казати, що все молоко, всю сметану і сир, і масло, яке притала, прятала місяцями, вона віддала йому вчора. Але язик був німий, лише руки літали над ліжком у відчаї, як ворони. Так, що на ранок сама не розуміла, хто їй так у постіль. Розбита із запаленими очима, Даруся до ранок на ранок бігала від хати до хати, носила порожні горнятку із слідами молока на дінці, показуючи його перед очі газдиням. «Почалося!» – хрестилася мовчки Марія, до якої Даруся завжди приходила першою. «Треба було думати», – варнякав Славко, якщо був вдома, а коли був вдома, то завжди п'яний. «Заткайся!» – заткала битя лиха година – «Не видиш, ледя жива ходить!» Вона все те чула і все розуміла. Але як їй сказати, що вона невинна? Що розкликати що закликати їх усіх на цвинтар і сказати? Та Даруся знає, окрім як з татом, вона вже ні з ким у житті не заговорить. І навіть не висповідається перед тим, як буде збиратися поза Йорчиху. Несла молоко, кисляк, сметану, сир, усе зсипане і збите в одну трилітрову банку. Клала коло Христа і дивувалася несказанно. Від учорашніх її попоїдків справді мало що лишилося. Тато таки лишався голодний. Коли серед ночі її будила простягнута татова рука, знала, що через день-два почне боліти голова». Брала чистенькі хусточки, баночку із бусковим салом, сірник і свічку І клала на лавку І Іще ходила до довкруг городу, іще сікла травички одинокій своїй курці А вже чула, як тонкі жалючі п'явки впиваються в тім'я, ніби просвердлюють його І щоразу вона думала, що то, може, прийшла і її пора